Terima kasih kepada yang berbahagia Datuk yang telah menceritakan tentang latar uh, imam Syafi'i rahimahullah Dan uh, bahkan kalau kita boleh lanjutkan uh, dengan yang berbahagia sahibul fadilah Dr. Rozaimi uh, Imam Syafi'i disebutkan dalam riwayat ketika mana dia keluar daripada Baghdad uh, Dia kata Kharajtu min Baghdad Wa ma khalaftu biha ahadan awra' Wa la atqa wa la afqahu Min Ahmad bin Hanbal Tidaklah aku keluar daripada kota Baghdad ini dalam keadaan aku telah meninggalkan seorang yang yang lebih warak yang lebih bertakwa dan juga lebih faqih daripada Imam Ahmad bin Hanbal seolah-olah pujian itu menunjukkan tentang kehebatan yang ada pada anak muridnya iaitu Imam Ahmad bin Hanbal bolehkah yang baga doktor lanjutkan sikit tentang latar tentang alimam Ahmad bin Hanbal dan juga mazhab uh, Hanabilah Yes, yes, yes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu fala hadiya lahu ashhadu alla la sharika wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Terima kasih kepada Ustaz Nazim selaku moderator. Uh, panelis, sahabat saya Ustaz Salman, Dr. Mazli Malik dan juga Profesor Madia Dr. Muhammad Asri uh, Saya pertamanya saya gembira dengan program ni Masa mufti call saya untuk diadakan program ni saya sebenarnya berada di Pulau Pinang dan Tadi saya memang berada di Pulau Pinang 6 jam saya bercakap jadi suara tak pernah ada ni sebenarnya tapi oleh kerana program ni program yang sangat baik Maka saya sudikan diri untuk hadir walaupun dalam keadaan yang agak tergesa-gesa sikit Dan saya mengucapkan tahniah juga kepada pejabat mufti dan juga kerajaan negeri Perlis dengan program ini Kerana program ini akan menutup mulut-mulut jahat yang mengatakan kerajaan negeri Perlis menolak empat mazhab Sebenarnya kita tidak menolak empat mazhab saya, kadang-kadang kita tengok ada juga orang yang cuba untuk bercakap kita cuma sebut kita tidak terikat dalam setiap keadaan dalam dalam satu mazhab, kita akan pilih mana pendapat yang baik di kalangan mazhab-mazhab yang ada, ini terutamanya yang empat baik saya diberikan tugas untuk bercerita sedikit tentang mazhab hambali, kan baik Tuan-tuan mazhab Hambali ini diasaskan ataupun berasal daripada pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh seorang alim besar yang menjadi anak murid kepada al-Imam Syafi'i yang namanya Ahmad bin Muhammad bin Hambal Al-Syaibani Az-Zuhli Ahmad bin Muhammad ke Ahmad bin Abdullah Ahmad bin Abdullah bin Hambal Al-Syaibani Az-Zuhli berasal daripada Baghdad Al-Baghdadi, maksudnya dia membesar dalam keadaan yatim di Baghdad. Lahir pada tahun 164 hijrah dan meninggal pada tahun 241 hijrah. Imam Ahmad bin Hanbal mempunyai kelebihan. Ibnul Jauzi yang merupakan ulama' yang mengikut mazhab Hanbali, yang berpegang dengan mazhab Hanbali, menulis satu kitab, Al-Manaqib. Bercerita tentang kelebihan Imam Ahmad bin Hanbal Dia mengatakan Ramai di kalangan ulama'-ulama' besar Di zaman dia dan sebelum dia Mengikut mazhab Ahmad bin Hanbal Kerana Imam Ahmad bin Hanbal Mempunyai kelebihan-kelebihan yang banyak Maka dia sebut satu-satu kelebihan Imam Ahmad bin Hanbal Yang pertama kerana dia merupakan pembela kepada Al-Quran Pembela kepada Al-Quran Terutamanya apabila Imam Ahmad Diuji dengan fitnah Khalqil Quran Fitnah yang dibawa oleh Mu'tazilah Yang mengatakan Al-Quran merupakan makhluk Allah Imam Ahmad bangkit Walaupun ada di kalangan para ulama Ahlu sunnah pada masa itu Cuba untuk Menggunakan helah dan tauriah Menggunakan helah untuk tidak diseksa oleh Khalifah Ma'mun Tetapi Imam Ahmad Terus teguh dengan pendirian Madhab Ahlus Sunnah Yang mengatakan Al-Quran Kalamullah bukan makhluk Maka disebabkan itu Imam Ahmad dipenjarakan Dipenjarakan oleh Khalifah Ma'mun Diseksa Dikeluarkan sekejap daripada penjara Kemudian dia, walaupun dikeluarkan daripada penjara, dihalang untuk mengajar. Tak bagi tauliah. Siapa yang bergelak? <laughs> ha, pelih ada tauliah. <laughs> tak dapat tauliah mengajar daripada khalifah pada masa itu dan dimasukkan semula ke dalam penjara. Sehinggalah pada zaman Al-Mutawakil, barulah Imam Ahmad keluar daripada penjara. Dan disebabkan oleh fitnah ini, Disebabkan oleh bahala ini. Ujian yang dikenakan kepada Imam Ahmad ini. Menjadikan Imam Ahmad digelar sebagai Imam Ahli Sunnah. Walaupun Al-Imam Musyafi'i digelar sebagai Nasir Sunnah. Pembela Sunnah. Tetapi gelaran yang lebih besar daripada itu. Imam Ahli Sunnah dapat kepada Imam Ahmad. Bukan kita nak membandingkan, tetapi kita nak tengok ujian yang kena pada Imam Ahmad itu lebih berat dan lebih besar. Daripada ujian yang ada ataupun yang dikenakan kepada Al-Imam Musyafi'i. Imam Ahmad teguh membela kitab Allah. Walaupun pada masa itu Ali ibn al-Madini menggunakan tauriah. Walaupun masa itu uh, Yahya bin Ma'in juga menggunakan tauriah. Dia guna helah. Kan? Ada yang guna helah. Macam mana guna helah kan? Dia kata, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. kan? Empat-empat ni, makhluk. Jadi, oh, Khalifah pada masa itu kata, okey lah. Maksudnya, dia berpegang dengan mazhab Mutazilah, Tapi sebenarnya, dia bukan kata empat-empat kitab tu, dia kata, empat jari aku ni. Empat jari aku ni, maksud empat-empat ni, makhluk memang, jari aku makhluk. Ha, jadi, itu kelebihan yang ada pada Imam Ahmad menjadikan orang yang datang selepas daripada dia sangat terpersona dengan perjuangan dia dan mengambil mazhab dia sebagai landasan untuk mereka beragama. Itu satu. Yang kedua kata Ibnul Jauzi, Imam Ahmad bukan hanya membela kitab Allah, bahkan berkhidmat untuk kitab Allah. Kerana Imam Ahmad dia menulis dalam tafsir dan dalam masa yang sama dia ada kitab dalam nasih wal mansuh. Membicarakan tentang ayat-ayat yang dimansuhkan di dalam Al-Quran. Dan ayat yang memansuhkan ayat yang lain di dalam Al-Quran. Dia juga menulis kitab al-muqaddam wal-muakhar. Berkhidmat untuk Al-Quran. Bukan hanya sekadar itu kata Ibnul Jauzi. Ada kelebihan yang lain yang Allah Ta'ala beri kepada Imam Ahmad. Bila mana... Imam Ahmad direzikikan oleh Allah mempunyai kepakaran dalam hadis maka dia menulis musnad yang mana musnad Imam Ahmad tulis pilih 30 ribu hadith daripada 700 ribu syanad yang dia hafal dan dia jumpa bahkan Abu Zura'ah kata apa? Abu Zura'ah kata beberapa ribu masa Imam Ahmad mati kitab dia beberapa ribu kalau nak letak dalam karung, bukan karung, dia kalau kita atas himar tu, belah sini ada bakui, belah sini ada bakui. Dia panggil apa dalam bahasa berkali? Himla kan? Himla dalam bahasa Arab. Himla ba'ir dia. Berpuluh ribu kata Abu Surah. Semuanya hadis. Dan Abu Surah kata, Ajaib. Semua hadis-hadis yang ada dalam kitab ini, Imam Ahmad menghafalnya anzahri qalb menghafalnya dalam jiwa dalam dada dia hebat imam ahmad sebab itu ibnul jauzi dia nakal sikitlah dia banding pula antara musnad ahmad dengan muwatta malik dia kata muwatta tebal mana ha oh. huh. masuk nak kata dari sudut tu nampak ketokohan imam ahmad tu lebih terke depan lah. Hmm. baik bukan hanya imam ahmad menulis dalam hadis dalam Mutun ataupun dalam riwayatul hadis dia bukan hanya riwayat hadis dia juga ada kitab lain dia ada kitab al-ilal wa ma'rifatul rijal membicarakan tentang perawi-perawi hadis sehingga anak murid kepada Imam Ahmad bercerita dia kata Imam Ahmad ni bila ditanya tentang perawi dia jawab perawi tu dia jawab dalam masalah jarh wa ta'dil. Kama yaqra'u surat al-Fatihah. Dia jawab, orang tanya dia perawi ni macam mana? Perawi ni dhaif, perawi ni macam mana? Perawi ni munkarul hadis, perawi ni macam mana? Matruk, perawi ni macam mana? Kazab. Dia ingat perawi-perawi yang sangat ramai sama ada pada zaman dia ataupun sebelum daripada zaman dia. Seolah-olah dia membaca al-Fatihah. Yang mana kita ni jarang lupa fatihah Begitulah hafalan Imam Ahmad yang hebat Dan bukan hanya sekadar itu juga Dia bukan hanya menghafal hadis Dia bukan hanya menghafal perawi Dia juga menghafal fatwa-fatwa para sahabat Aku'alu sahabah dia hafal Af'alu sahabah pun dia hafal Maka sebab itu Ibn Aqil Yang bermazhab hambali dia kata man qala innahu laysa bi faqih faqad jahila sesiapa yang mengatakan Imam Ahmad ini bukan faqih bukan ahli fiqh maka dia tu sendiri jahil kerana Imam Ahmad banyak pandangan-pandangan dia dalam fiqh yang diriwayatkan dalam kitab-kitab mazhab dia di antara ketokohan Imam Ahmad dalam fiqh orang pernah tanya dia dalam masalah seorang lelaki yang nazar nak tawaf dekat Kaabah merangkak maksudnya nak tawaf dekat Kaabah dalam keadaan empat kaki lah. macam mana nak buat ni Imam Ahmad Imam Ahmad kata janganlah. lah sehari jadi macam binatang tak? jadi hang tawaf dua kali jadi ala arba' juga Kali pertama tu tawaf guna dua kaki. Kali kedua pun tawaf guna dua kaki. Maksudnya tawaf menggunakan empat kaki. Itu fakihnya Imam Ahmad menyelesaikan masalah. Fiqah orang yang bertanya pada dia. Baik. Itu cerita serba sedikit tentang biografi Imam Ahmad. Cumanya saya nak cerita sikit. Tentang usul mazhab hambali. Bila kita cerita buat mazhab. Kena tahu dulu. Apa beza mazhab ni dengan mazhab ni. Yang membezakan. Dah tentulah beza tu di lapangan kan? Tapi perbezaan di lapangan itu sebenarnya berasal daripada usul yang berbeza. Kalau mazak Hanafi tadi, dalam bab hadis ahad, dia tak terima, kalau hadis ahad tu bercanggah dengan kias. Kalau hadis ahad tu bercanggah dengan, kaidah yang umum, dia tak terima, kecuali kalau perawinya faqih. Demikian yang disebut dalam kitab usul fik Hanafi. Imam Malik pula dia kata hadis ahad Tidak diterima Apabila bercanggah dengan Al-Quran Ataupun tidak diamalkan oleh amalan ahli Madinah Sebelum daripada dia Tapi Imam Ahmad juga dia ada usul mazhab dia yang tersendiri Yang pertama Imam Ahmad berpegang dengan Quran dan sunnah Nas Yang ni semua mazhab sepakat lah bila sunnah itu sahih Bila ada ayat Al-Quran Maka Imam Ahmad tidak akan pergi cari lagi Fatwa yang lain Sebab itu Imam Ahmad tolak pandangan beberapa orang sahabat Dia tolak pandangan talha Yang mengatakan Orang yang suami Yang bersama dengan isterinya Tapi tak inzal dia bersama tapi tak ada nak inzal. Ni dipanggil iksal. Kalau sampai habis dipanggil inzal. Kalau tak habis dia panggil iksal. Ada, ada beberapa orang sahabat antaranya talhah. Berfatwa kalau tak inzal. Maksudnya tak keluar imam ni. Maka pada masa tu tak wajib mandi. Imam Ahmad tolak fatwa ni kerana hadis sahih daripada Aisyah. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata iza jalasa baina syu'abihi al-arba thumma jahadah fa qad Apabila seorang suami ataupun lelaki duduk macam nak terjemahlah nak bagi nampak tak lucu sangat. <laughs> Maksudnya duduk betul-betul di atas uh, angg anggota lipatan yang empat kemudian dia bersungguh maka wajib dia mandi sama ada keluar ataupun tidak inzal itu wajib mandi hadis sahih maka Imam Ahmad tolak fatwa sahabat nampak? maka sebab itu tuan-tuan jangan heran kalau ada mazhab yang bercanggah dengan hadis sahih, ada mazhab lain, ambil hadis sahih, kita tak pakai mazhab yang ni. Jangan terkejut. Kerana Imam Ahmad tolak patuah orang yang lebih besar daripada mazhab sahabat Nabi. Mengajikan sahabat. Dia kata tak boleh, kita ambil hadis. Nasib baik tak ada kita taksuk zaman tu. Kalau ada kita taksuk zaman tu, dia orang kata, hey Ahmad kau hebat sangat kepada talhaah. Talahah tu apa Ahad minal mubasyari, mubasyari nabil jannah Seorang daripada 10 orang ini jamin syurga Tapi dalam masalah fiqah ni Masalah akademik Kita nilai hujah Tu satu lah Nombor satu Nombor dua Imam Ahmad Dia berpegang Dengan Ijma' Dia berpegang dengan ijma' Cuma ijma' yang dia pegang ni Ijma' yang betul-betul Ijma' dakwaan Ijma' dia tak pakai Dia senang kan kadang-kadang bila kita nak bahas ni Nak bagi orang diam Dalam masalah ni ada Ijma' Ijma' mana? Ijma' Ulama' mazhab syafi'i Yang tu bukan Ijma' Yang tu kesepakatan saja. Di Ijma' ni seluruh hukah setuju Baru nama Baru nama Ijma' Sebab itu Imam Ahmad kata Ijma' ni berlaku yang senang nak berlaku pada zaman sahabat eh. lepas daripada tu mana dah alijma fakad khabir sesiapa yang mendakwa berlakunya ijma selepas zaman kemudian fakad khabir maka dia bohong biasanya kerana ijma sangat sukar untuk berlaku di zaman kemudian sangat sukar untuk berlaku dan imam ahmad juga bila mana dia pakai nas quran dia pakai sunnah dia pakai ijma ijma pun tak ada dia akan ambil fatwa sahabat. Selagi mana sahabat itu, pandangan dia tidak ada mukhalif, tidak ada yang bercanggah dengan dia, dia akan pakai. Dia tak macam mazhab syafi'i, yang mana mazhab apa ni, kaul sahabi bukan hujah, tapi Imam Ahmad dia ambil. Bila mana tidak ada mukhalif, bila mana tidak ada yang bercanggah dengan sahabat tu, daripada sahabat yang lain, tak bercanggah dengan sahabat tu tidak diketahui ada percanggahan pendapat dalam masalah tu imam ahmad akan ambil pandangan sahabat tu tapi kalau sahabat berbeza pendapat dalam masalah tu imam ahmad akan pilih pandangan sahabat yang dekat dengan quran dan sunnah kemudian yang ni special sikit imam ahmad hambali apa dia yang mana imam ahmad dia akan memakai hadis daif Dengan syarat Ah Ini saya nak urai lebih sikit lah Imam Ahmad sebagai satu mazhab yang terkenal ber, Memakai hadis daif Berhujah dengan hadis daif Walaupun Dalam masalah fiqah Dalam masalah fadailul amal Memang Imam Ahmad pakai lah Tapi dengan disiplin Yang pertama Imam Ahmad pakai hadis daif ni Syarat pertama hadis daif tu hadis daif yang ringan. Dia bukan hadis mungkar dia bukan hadis muttaham. Dia bukan hadis yang terlalu daif. Dia hadis daif ringan. Seumpama hadis mursal, hadis anak terputus ataupun perawi dia ada masalah sikit. Sebab itu Imam Ahmad kata, "Al hadisud daif ahabbu ilayya min ra'ir rijal." Hadis daif lebih aku suka daripada menggunakan kias Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Dia cuba untuk mentafsirkan maksud Imam Ahmad ni. Dengan dia mengatakan, oh sebenarnya maksud Imam Ahmad ni bukan hadis daif, tapi hadis Hassan lirairi. Kerana pada zaman Imam Ahmad, hadis ni imma sahih wa imma daif. Hadis pada zaman Imam Ahmad, sama ada sahih ataupun daif. Bila masuk zaman Imam Tirmizi, baru dia menyuhurkan Hasan istilah pada istilah tapi pada zaman awal istilah Hasan tidak begitu gemer. Sebab itu Hasan ada banyak makna. Kalau baca Darah Kutni kata Hasan jangan ingat Hasan di sisi ulama akhir. Beza Hasan Darah Kutni dengan Hasan kita. Hasan zakah lagi. Hasan zakah beza. Sheikhul Islam dia kata Hadis do'if yang Imam Ahmad masukkan tu, hadis Hassan Lirairih. Kerana pada zaman tu, tidak ada partition yang jelas lagi. Hassan Lirairih masuk dalam hadis do'if. Da hadis Hassan Lizzatih masuk dalam hadis sahih. Sebab itu kalau tengok sahih Ibn Hibban, ada hadis Hassan Lizzatih Ibn Hibban masukkan. Sedangkan hadith, kitab hadis tu sahih. Sahih Ibn Hibban. Tapi oleh kerana zaman dia, hadis Hassan Lizzatih termasuk dalam hadis sahih. Sebab tu dia masukkan juga. Tapi pandangan... Syekhul Islam Ibn Taimiyah ini Tidak begitu tepat Kerana kita melihat Walaupun ada bukti sebenarnya ha, Imam Ahmad Dia dia kata aku ambil Riwayat Amru bin Shu'aib hmm. Selagi mana Tidak ada hadis yang lain dalam bab itu Sedangkan hadis Amru bin Shu'aib Sebenarnya hadis Hasan, Jadi Imam Ahmad ada buktilah Tapi tak begitu kuat Pandangan Ibn Taimiyah ini kerana kalau kita tengok Dalam fatwa Imam Ahmad Dalam pandangan-pandangan mazhab Imam Ahmad Memang Imam Ahmad ada pakai hadis raif Raif ringan Bila Yang pertama Bila mana Dalam bab tersebut tidak ada hadis yang lain Hanya ada hadis tu Contohnya macam Imam Ahmad ditanya tentang hadis larangan potong pokok bidara larangan pokok potong pokok bidara ni di sisi imam ahmad dia dhaif kerana tak sampai jalan yang lain mungkin pada dia maka dia dhaifkan tetapi ada ulama-ulama yang datang kemudian mereka sahihkan hadis ni man qata'a sidratan fifalah siapa yang potong pokok di pertengahan padang pasir yang tak ada hak. Dia maksud potong sesaja je. Maka Allah Ta'ala akan palingkan mukanya kena raka. Hadis riwayat Abu Daud. Imam Ahmad pakai hadis ni. Walaupun pada dia hadis ni adalah da'if. Apa sebab? Imam Ahmad kata tak ada hadis lain dalam bab ni. Maka aku pakai. Itu satu. Nombor dua. Imam Ahmad akan pakai hadis da'if. Yang mana hadis naif itu disokong oleh amalan ulama' seluruhnya. Bila mana keseluruhan ulama' memakai hadis itu. Maka Imam Ahmad ambil walaupun dia daif. Seperti hadis gailan. Yang mana dia masuk Islam dia ada 9 orang, 10 orang isteri. Nabi suruh pilih 4, ceraikan yang lain. Pada Imam Ahmad dia daif. Tapi Imam Ahmad kata aku pakai kerana amalan ulama' berada di atas hadis ni. Mana ulama' pakai hadis ni? dan yang ketiga Imam Ahmad pakai hadis daif bila mana dia nak berhati-hati ihtiyatan berhati-hati berhati-hati berhati ni maksud dia kalau buat pun tak ada masalah lebih berhati-hati ya. Imam Ahmad suka yang tu contohnya macam hadis orang perempuan haid boleh tak baca Quran kan hadis tu datang daripada Ismail bin Ayyash yang mana dia Ismail bin Ayash kalau dia riwayat daripada orang selain daripada Syam dia daif maka riwayat tu bukan daripada orang Syam dia riwayat daripada orang lain maka daif Imam Ahmad kata tak apalah ihtiyak aku berjaga-jaga jadi orang haid perempuan haid ni tak payah bacalah pada mazhab Hambali. walaupun mazhab lain tidak bersetuju dengan pandangan Imam Ahmad dalam masalah ni maka sebab tu kita kata dalam mazhab ni dalam isu ni mazhab Ahmad bin Hambal agak sedikit unik dia mendahulukan hadis da'if dengan disiplin yang saya bagi tahu tadi. Melebihi daripada qiyas. Dan bila mana tidak ada hadis da'if dalam sesebuah bab, tak ada langsung hadis da'if ringan. Yang ada hadis munkar, yang ada hadis matruk. Imam Ahmad tak pakai dah, tak pakai dah hadis tu, Imam Ahmad ke, pergi pula kepada qiyas. Cuma, kalau mazhab Hanafi banyak guna qiyas, mazhab hambali ni dia sangat kurang guna qiyas maksudnya dia terkesan pada Ibn Hanafi tapi sikit lah mungkin kerana dia belajar dengan Imam Syafi'in maka sikit dia pakai qiyas tu indah darurah, bila darurat saja dia pakai, bila terlalu terdesak baru dia pakai, kalau tak terdesak dia tak pakai, cumanya tuan-tuan, bila kita sebut tentang mazhab hambali, ada masa lagi? Okay. sikit lagi bila orang sebut tentang mazhab Hambali, kadang-kadang kita terbayang dalam kepala kita, ni mazhab Hambali ni satu mazhab yang keras. Tambah Dr. Mazli sebut tadi, Hambali hari ni orang panggil Salafi, balik pada Madinah, ini semua tautakrah belakang ni. Ini semua pandangan dia keras. Sebenarnya tak juga. Kalau kita tengok mazhab Hambali, kadang-kadang kita tengok mazhab Syafi'i keras lagi contoh saya bagi contoh Tahi binatang yang boleh dimakan dagingnya najis ke tak najis? teak ayam najis tak? Tentang, teak ayam najis tak? najis tak? Ha? mazat syafi'i kata najis berdasarkan hadis yang Nabi diberikan dengan tahi haiwan Nabi kata Hazariksun Nabi tak ambil Nabi nak istinjak Nabi suruh sahabat pergi cari batu sahabat tu pergi cari 3 biji batu tak jumpa jumpa 2 biji satu lagi tahi kering. Nabi ambil dua biji tu Nabi kata yang tahi kering ni riksun. Maka mazhab Syafie riksun tu maksud dia najis. Maka semua tahi haiwan najis. Hambali dia kata dah. Kita kena tengok jugalah. Tahi binatang tu yang yang najis ni bila mana tahi binatang yang daging dia tu haram makan. Baru najis. Tapi kalau tahi binatang tu daging dia kita boleh makan. Halal makan. Taik lembu. Maka taik lembu tak najis. Taik ayam pun tak najis. Siapa punya mazhab? Hanbali. Berdasarkan hadis uraniyin. Dalam sahih Bukhari, yang mana kaum uraniyin datang ke Madinah lepas tu sakit. Jumpa Nabi. Tak tahu macam ni kami sakit. Nabi kata pergi minum susu unta dan campur dengan air kencing unta itu kaedah ataupun dalil yang mazhab Hambali ambil dia kata ah oleh kerana unta ni nabi bagi minum air kencing dia campur susu dia dan unta ni daging dia halal untuk dimakan maka tai unta air kencing unta halal eh tak najis <laughs> maksud dia boleh lah ringan mazhab Hambali kita dengar pun macam geli kan melugai kan Dengar mazak hambali. Begitu juga hambali dalam masyalah orang yang salat tanpa tak buddhid, katalah dia tak mampu nak ambil uduk, dia tak mampu nak bertayamum Dia sakit. Dia tak mampu nak ambil uduk, dia tak mampu nak bertayamum Apa perlu dia buat pada masa tu? Kalau ikut mazak syafi'i kata apa? Perlu salat tak Salat. Perlu ganti tak Bila sehat nanti? Kena ganti. Hanbali kata salat dan tak payah ganti Mana lebih ringan ha. Orang yang salat Kat baju dia ada najis dia tak sedar Lepas-lepas salat baru tengok ada najis Perlu ulang tak Hanbali kata tak perlu ulang Syafi'i kata kena Kena ulang Mana lebih berat Syafi'i Cuma kita bukan nak banding yang mudah dengan tak mudah Cuma kita nak tahu kita nak bagi tahu dalam beberapa isu Mazhab ini ada mudahnya tapi dalam perkara yang lain ada sukarnya. Begitulah fukaha Islam. Mereka mencari kebenaran dalam setiap perkara. Jadi cukup untuk raun yang pertama ni. Wallahu ta'ala.